Hauptsache ein Modell zu haben, wo Persönlichkeitsmerkmale mit neuropsychologischen Dimensionen korreliert werden, das ist schon höchst spannend. Und einiges spricht schon für dieses Modell. Aber man muss es sehr komplex sehen und wir hängen nicht nur vom Testosteron ab, sondern von vielen, vielen anderen Faktoren. So dass man das Modell der Hemisphärenbeziehung immer wieder durchbrechen muss und schauen muss, was liegt individuell vor, was hat sich dort individuell eingeprägt, in welchem größeren semantischen Bezug stehen die Leistungen denn auch, die eine Hirnhälfte aufweist, sodass wir Hirnprozesse und Stoffwechsel und Hormonvorgänge die einfach isoliert betrachten sollten. Trotzdem ist es verführerisch zu sehen, wie auch die Händigkeit kreative Leistungen beeinflussen kann. Ich möchte nicht zu einer Klassifikation von Personen nach Händigkeit oder Testosteronspiegel übergehen, aber. Einige Leistungen sind doch in Bezug auf die Hemisphärenverteilung von besonderem Interesse. Ich denke auch an das, was Leonardo vollführt hat. Er führt mit seinen Bildern durchaus vor, was man bei vielen Linkshändern beobachten kann, dass der Bildaufbau so ist, dass die Bilder nicht so asymmetrisch sind. Beim Rechtshänder sind die Bilder oft asymmetrisch aufgebaut. Das heißt, im linken unteren Bereich findet sich eher ein schwerer Block, eine Baumgruppe und dergleichen. Und es wird dann als ästhetisch empfunden, rechts mehr einen freien Blick zu haben. Bei Leonardo war das, wie bei vielen Linkshändern, so, dass in der Mitte des Bildes ein pyramidaler Aufbau, ein Block eher in der Mitte des Bildes war. Aber der interessante Punkt ist bei Leonardo natürlich, dass bei ihm Sprache und Bild eine neue Kombination eingehen konnten. Er sprach von der linguamentale, von der geistigen Sprache seiner technischen Zeichnungen, in denen Abbildung und Sprache kombiniert waren. Und es ist natürlich verführerisch anzunehmen, dass diese linguamentale, diese technische Zeichnung, deren Vater er war für Jahrhunderte, der Technik war das entscheidend, ja durch seine Hemisphärenorganisation nahegelegt war, weil er als Linkshänder natürlich eine neue Kombination der Funktionen von Sprache und Bildlichkeit aufweisen konnte sodass man den Linkshänder als Kreativitätspotenzial ansehen, kann aber natürlich nicht nur den Linkshänder, sondern jeden, der in seiner hemisphären Beziehung, und das kann eben auch ein Rechtshänder sein, eine Besonderheit aufweist, was wir im Allgemeinen über uns selber nicht wissen. Will. Wir werden diese Dinge als andere Dinge wahrnehmen, als andere Probleme. Aber das ist eigentlich die Herausforderung für die innere Kreativität, dass wir das Gespräch zwischen beiden Hirnhälften in einer je besonderen Weise realisieren müssen. Ja, und genauer so ist es natürlich auch zwischen dem Sesshaften und dem Nomaden, oder? Also, dass man das in Einklang bringt. Wir beim Mental Walking. Es gibt natürlich auch Ausformungen, ich darf ein kurzes Beispiel geben, ist schon ein paar Jahre her, aber vielleicht erinnern Sie sich noch, wie das dann aussah bei diesem Herrn. Der Bundesgerichtshof hat den als Autoschreck von München bekannt gewordenen Michael Hartmann freigesprochen und die gegen ihn verhängte Bewährungsstrafe aufgehoben. Hartmann ist seit 1988 immer wieder über falsch geparkte Autos gestiegen, und auf vielbefahrenen Straßen spazieren gegangen, um Autofahrer zu defensiverem Fahren zu zwingen. Dies ist nach Ansicht der Richter kein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, sondern allerhöchstens eine Ordnungswidrigkeit. Verzeihung, meine Damen und Herren. In Bonn befasst sich heute die Parlamentarische Kontrollkommission, äh, also die Parlamentarische Kontrollkommission. Ich fange den Satz am besten noch mal ganz von vorne an. Mit diesen Alarmendi Alarm alarmierenden Zahlen hat die Aktion das sichere Haus. Der neue rumänische Staatschef Iliescu hat die in der Bundesrepublik angesiedelten, Verzeihung, die, ähm, also ich beginne den Satz neu. Gegen seine Gewohnheit hatte der begeisterte Rennrad, Renn, äh, pardon, Rennradfahrer keinen Helm auf. Tja, und in Deutschland muss er aufpassen, dass er nicht unter das Vermummungsverbot äh, gefällt. Äh, fällt. Am Abend das WCT-Turnier in Dallas, die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft gewonnen. Er schlug im Finale den Schweden-Edberg mit 6 zu 4, 1 zu 6, 7 zu 5 und 6 zu 2. Die Lotte-Zahlen. 3, 6, 19, 33, 38. 43 Zusatzzahl 46 Verzahn. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 09 Entschuldigung 0982942. Diese Angaben sind no The purpose thematischen Annäherungen an unser Hauptproblem. Wie verbinden wir das Sesshafte mit dem Nomadischen? Ich meine, Sie, heute ist es ja so, wenn man sich jetzt heute die Religionen anschaut. Es gibt eine eher nomadische Religion, in unserer Hemisphäre und es gibt eine eher, sagen wir mal, jetzt sesshafte Religion, also so hauptsächlich. Ist es, ich weiß, es ist ein bisschen ein kompliziertes Thema in der Schweiz, aber da gibt es ja verschiedene Ausformungen. Da ist es dann eher im evangelischen Bereich angesiedelt, ich sag mal, Pietismus und ähnliches, die Waldenser und ja, wollen wir jetzt nicht so ins Detail gehen. Das Evangelische, das gilt ja jetzt auch dann eher für den Bereich vom Radio Korax. Also, da ist es dann eher die Ausformung von der Frankischen Stiftung, von Herrn Franke, wo man dann so ein bestimmtes religiöses Gefühl aus dem Sesshaften heraus entwickelt. Und wo man auch früher in Kauf genommen hat, dafür dann seine Seeshaftigkeit aufzugeben. Aber es gibt auch ganz andere Religionen. Und es sind genau die, mit denen heute dann angeblich diese große Auseinandersetzung geführt wird, wo man nicht genau weiß, warum. Aber vielleicht ist es auch was mit dem Seelsaften und dem Nomadischen. Also, wir drei, <lacht> Entschuldigung, wir drei, wir haben da jetzt schon immer auch kräftig diskutiert darüber. Genau, also, jetzt da... Philipsen hat gesagt, ja, so kann man das jetzt nicht sehen. Und dann hat er da gesagt, na ja, ich weiß nicht. So, meiner Meinung nach ist das ja folgendermaßen. Die muslimische Religion, das ist ja die, die eigentlich das Nomadische in sich aufgenommen hat. Die haben es ja eigentlich pfundig, muss man sagen. Das ist so wie bei den Mongolen. Die haben ja dann auch eher Religionen, die sich dort adaptieren lassen. Also jetzt gibt es viele... Buddhistisch-Gläubige, aber die haben auch noch so naturreligiöse Elemente. Das ist ja sehr oft bei den eher oder nachvollziehbar noch aus Urvölkern abstammenden Völkern, dass sie das dann so adaptieren, einbeziehen. Gell. Das ist ja, wahrscheinlich so, wie selbst dann in verschiedenen afrikanischen Staaten oder bei verschiedenen afrikanischen Stämmen, die dann halt das integriert haben oder in Brasilien verschiedenen Religionen zusammengefasst, das Beste daraus genommen und dann was Eigenes daraus gemacht. Aber mit diesen Hauptreligionen funktioniert das natürlich nicht so und eigentlich ist das ja wirklich eine Auseinandersetzung zwischen dem Sesshaften und dem Nomadischen und jetzt will das Nomadische, also die muslimische Religion will auf einmal Sesshaft werden und sagen, ja dann bauen wir jetzt auch eine Moschee. Wir sagen euch, wir können auch eine schöne Moschee bauen, wenn wir jetzt schon hier sind, wenn wir jetzt schon hier sein sollen, wenn wir hier sein sollen, müssen, dann möchte wir das bitte auch so, aber wir möchten auch beweisen, dass wir das so machen. Wir kennen das gleich mindestens noch genauso gut wie ihr. Also bauen sie dann eine Moschee, obwohl sie eigentlich das überhaupt nicht brauchen. Gell? Aber weil die anderen das so haben und überall. Mit Glockengeläut, ich mag sie ja sehr, gell? das erinnert mich immer an meine Kindheit, aber... So sehr die sich also sozusagen da präsentieren wollen, die anderen sich dann auch anfangen zu präsentieren, wollen alles gut machen, gell? weil eigentlich sind die ja immer unterwegs gewesen früher. Das sieht man ja heute noch an den Auseinandersetzungen. Also, jetzt geschichtlicherseits, die Türkei, wo die überall herkommt. Also, die Türken an sich, so wie sie ihr Selbstverständnis haben, nicht nur erst sein Mathe-Verständnis, die kommen ja dann, gut, die ganzen turkmenischen Völker. Noch Auch die Türken kommen vom Genghis Khan, ist ja klar. Auch die Kelten. In Bayern gibt es einige, die kommen sicherlich vom In Bayern gibt es einige, die kommen also schon fünf Meter gegen den kann man das sagen. Und die waren ja eben immer unterwegs. Und wenn man unterwegs ist, dann kann man jetzt nicht immer so lange unterwegs sein, bis eine Kirche da ist. Also was macht man, wenn man beten will? Man betet da, wo man ist macht bestimmte Vorkehrungen gut und vielleicht einen Teppich ausholen. Oder wenn es keinen gibt, macht es auch nichts. Dann richtet man sich nach der Sonne, da betet man und ist gut. Man hat das Zwiegespräch geführt, um was es auch geht. Bei der Religion wahrscheinlich. Da braucht man nichts aufbauen und herrichten und zusammenrichten und Geld sammeln und Material sammeln und alles sammeln. Und dann... Na? Dann braucht man überhaupt nichts hat man alles dabei, gell? Man ist ja schon ganz gut ausgestattet an sich, gell? Die Werkzeuge hat man an die Arme dran. Das Verkehrsmittel hat man an die Beine dran. Da braucht man eigentlich gar kein Kirchengebäude. Nein, aber es braucht einen Pass, es braucht eine Genehmigungskarte, es braucht eine Bankkarte, es braucht diese Karte, jene Karte. Da braucht es natürlich auch ein religiöses Haus, ist ja klar. Okay. Da sind ja die wirtschaftlichen Unternehmen, wie gesagt, geschickt. Ja, wir hatten das ja vorher schon. Damit die Auto und die anderen Firmen, die sich da so global verhalten. Die sagen, ja, wir machen das so wie die Bergvölker. Genau. Die verteilen einfach ihre Plastikkarten, die Leute nehmen es schon, weil geht ja nicht anders. Ja, hat man da nichts dafür gezahlt, heute kostet es Gebühr. Haben aber schon alle die Karte, meine ich. Also müssen das auch einsetzen. Oder kriegen sie halt nur Bargeld ausgezahlt. Wenn sie Ihr Honorar, Ihr Lohn, Ihr Gehalt, Ihre Gage, was sie auch immer haben, wenn sie das bekommen. Oder das ist doch dann so wie bei den Asylantragstellern, die sondern auch nichts kriegen. Bar sowieso nicht. Man weiß ja nicht, was die damit machen. Gell? Am Ende kaufen sie sich was. Nein, nein, nein, nein, nein. Man gibt es dann so aus. Und auch wieder, Schaut, ist auch wieder ein Beispiel für seine Firma. Gell? Die machen das ganz geschickt. Gell? Auf der einen Seite haben sie Hotels, auf der anderen Seite haben sie äh, so Heime für Asylantragsteller. Ist ja wurscht, gell? Den Nomaden muss man ein Dach über dem Kopf anbieten, wenn man sich in einer sesshaften Gegend aufhält. Die hält man so lange unter dem Dach, bis sie wieder freiwillig gehen. Bei den Hotels ist es einfach, die ziehen alleine weiter. Entweder weil sie es dann nicht mehr zahlen können. Da gibt es ja eine ganze Organisation, die sich da weltweit darum kümmert. Der Marold hatte mit denen Kontakt. Das ist ganz interessant. IOM heißen die. Aber da kommen wir sicherlich auch in einigen der radio sendungen darauf zurück. IOM. Und die kümmern sich weltweit um die Flüchtlinge. Also die modernen Nomaden sozusagen. Ja, die sind auf supranationaler Ebene angesiedelt. Ich kann ja jetzt gar, gar nicht sagen, was IOM heißt. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich fand das so eindrücklich. Gell? Weil die organisieren die Flüchtlingsströme. Jetzt macht man, das ist jetzt eine Schleppergruppe. Das ist überhaupt nicht wahr. Nein, die sind, müssen Sie mal nachschauen, iom.org. Ganz einfach, im Internet. Da lesen Sie das. Schauen Sie sich das an, was die organisieren. Gell? Man glaubt, das ist ein Riesenreiseunternehmen, ein internationales Reiseunternehmen. Das wird Zeit von allen nationalen Regierungen, die man sich vorstellen kann. Also den europäischen sowieso. Und die organisieren dann praktisch die Heimreise von den Roma, die man dann, sagen wir mal, ja, Frankreich ist ein schlechtes Beispiel, sagen wir mal jetzt eher Tschechien oder auch Deutschland. Ja, bleiben wir bei Tschechien, die man da nicht haben will oder nicht mehr haben kann, sagt, nein, hier kommt eigentlich ursprünglich aus Bulgarien. Dann geht es da wieder zurück. Dann bekommen die ein Reisebüroangebot von der IOM. Das ist wunderbar. Die veranstalten dann auch äh, eine Lebensmittelkollekte sozusagen, also gehen zu den Regierungen, sammeln das Geld, damit es dann ihre Touristen entsprechend verköstigen können. Ja, und schon wieder ein Beispiel für das, wie das alles ineinander greift. Also, da machen die Sesshaften das Geschäft mit dem Nomadischen. Da lernen die Sesshaften von dem nomadischen Leben oder halbnomadischen Leben. Ja, aber wann geben wir denn mal was zurück? Das ist doch die Frage. Ich meine, vielleicht passiert das in der Zukunft. Ich weiß es nicht. Gell? Vielleicht muss man sich das nur noch bewusster werden. Wie so die ganzen Geschichten sind. Vielleicht kommt man dann da mal auf was. Immerhin es hat ja schon mal so Ideen gehen. Das schon. Zug in der Radio Jerewan Jute, die in ihrer Nachmittagssendung zu Ende geht, schön langsam mit dem Philipsen, von dem hat es heute einige Beiträge gegeben, gehört haben man noch nicht, auch der Marold hat sich geweigert, sie haben ihn ein bisschen gehört durch mein Nachmachen von seinem Sprechdruck, wenn mir das zwischendurch so ein bisschen passiert ist, aber Sie können es sich es vielleicht vorstellen, wenn Sie wollen, heute Abend wieder ab 22 Uhr Radio Jerewan Jurte, Da hören Sie dann eine Geschichte vom Nahold. Also 22 Uhr Radio Jerewan Jurte auf 95,7 Radio Lora in Zürich. Oder über www.lora.ch einfach bei dem Webradiolink. Und da findet man dann auch den Zugang. Dass sie also zum Beispiel auch in Halle, was mit der Radiare Vaniote passiert, auch sonst. Es gibt Johnny Head in der mit seiner Show heute Abend ab 18 Uhr für vier Stunden kann man verfolgen, wo der Johnny sich jetzt gerade aufhält. Ob er wirklich mit dem Kopf zwischen den Wolken ist. Und dann gibt es um 22 Uhr, wie schon gesagt, die Radio Jerewan-Jote bis um ungefähr 2 Uhr morgens. Und danach ist dann das Feedback vom Knut Aufermann zu hören. Und ungefähr so geht es dann von der Zeit her jeden Tag um 10 und um 16 Uhr und um 22 Uhr, um 12 Uhr die feedback da um 14 Uhr und um 18 Uhr den Johnny Head in der Vielleicht. Wenn Sie vorbeikommen wollen, in der Liemannstraße 44 im Kunsthof, vielleicht finden Sie Johnny hat in there. Ich habe ihn gestern gesehen, das muss ich sagen, kurzzeitig. Da war er auf einmal da, hat er gegen den Regen geholfen. Aber bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, mit der heutigen Radio-Nachmittag Jeremann Anjote. bevor ich überhaupt noch weiter meine Stimme finde. Wollte ich nochmal mal sagen, ich meine jetzt so, wie wir gerade gehört haben, Hallo Erde, hier ist Alpha. Ich meine, das war von 1978, gell? was war da noch los? Oder vielleicht vergleichbar in Zürich, Anfang der 80er Jahre. Gell? Ich sehe es ja jetzt immer, wenn wir da hergehen zum Kunsthof, da die Ausstellungen der Plakate dieser Jahre, alleine das, gell. Da ist ja jetzt erst einmal nur was auf dem Blatt Papier, zweidimensional. Aber erzählt jeder davon. Meine 80er-Jahre, da war es entzündet. Wo ist das jetzt heute? Warum kann man das nicht übertragen? Warum lässt man das nicht nomadisierend ins Heute hineinfließen? Das ist für mich die Frage. Ich weiß nicht. Was glauben Sie? Ich meine, überlegen Sie das einmal. Wie ist das bei Ihnen selber? Jetzt egal, ob Sie jetzt in Zürich sind, in Halle oder wo auch immer Sie das jetzt hören. Also von den Zeiten, das ist ja wie, wie so, wie so Pensionärsleute, die dann schon da sitzen und sagen, Mei, früher war es schön als Studenten, da haben wir was gemacht, aber heute ist alles, ja. Hm. Und dann von Ihrer Studentenzeit erzählen. Ich meine, was sind wir denn, oder? Also wir sind doch hier. Da müssen wir doch jetzt was machen, oder? Also, ik weet het niet. We jetzt nu machen. maken. Dat te zeggen, hè? ze maar? The drunken horse is unique in that it lowers its center of gravity three feet below into the very earth itself. That is why, even though the drunken horse appears unstable is actually quite strong. A well-educated drunken horse should be able to support three times its own weight. This is similar to the dynamics of standing on an egg which will not break as long as it's upright. But it breaks quite easily when you stand on one of its sides. I stand on your side. De hun beda, had hij ervan jol